Zazpigarren unitatea, historia apur bat, fea tala, Dolores Ibarruriren biografia. Dolores Ibarruri pasionaria ez izenez ezaguna, gailartan jaiozen mila sortzea undalauro geita mabosteko abenduaren bederatzian. Espainiako alderdi komunistaren burua izan zen, eta bigarren errepublikan eta gerra zibilean politikari nabarmenetakoa. Bere diskurtso eta esaldi zutsuak oso ezagunak ziren. No pasaran eslogan famatua, adibidez. Ibarrurik irakurtzea zuen zaletasun eta irakurri zezakutu zuen marxismoa ordura arteko sinesmena kolokan jarriko zizkion korronte filosofikoa. Geroztik, langileen askapena izan zuen bizitzaren ardatz nagusia. Errusiako irautza boltsebikeak txundituta, mila bederatzi eunda hogeian, Espainiako alderdi komunistako zorreran parte hartu zuen, eta pisu handia izan zuen alderdian, bertako kiderik ezagunenetakoa izanda. Gerra zibilaren ostean, Soviet batasunean erbesteratu zen, eta etzen itzuli, mila bederatzi eunda irurogeita mazazpirarte. Mila bederatzi eunda laurogeita bederatziko azaroaren amabian iltzen, Madrilen.